Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala wa ashhadu la ilaha wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bertemu kita dalam kuliah bulanan kita dalam uh, kuliah kitab uh, Riyadus Salihin karangan Imam An Nawawi uh, rahimahullah. Tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, untuk kuliah uh, kali ini dia sambungan ya bacaan kita dalam uh, kitab Riyadus Salihin ini dan pada malam malamnya kita uh, mulakan dengan bab yang baru bab yang keempat. Ia ya, bab uh, jujur dan benar atau as-sidqah. Jujur dan benar, ya, ianya yani as-sidqah. Dan uh, seperti mana kebiasaan tuan-tuan dan perempuan uh, imam Nawawi dalam kitab Riyalus Salihin uh, ini, beliau di samping uh, membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan tajuk bab, uh, beliau juga rahimahullah. Uh, memulakan bab-bab uh, yang ada dalam kitab ini dengan ayat-ayat Al-Quran uh, yang uh, berkenaan. Jadi boleh kita lihat nas-nas uh, Al-Quran dan juga hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab yang keempat ini. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya'iyah lazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar taubah ayat 119 Allah berfirman was-sadiqina was-sadiqat laki dan perempuan yang benar Allah berfirman lagi falau sadaqullaha lakana khairan lahum tetapi jika mereka benar terhadap Allah ya jika mereka berlaku jujur dengan Allah niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka ya, surah Muhammad ayat 21 ada pun hadis hadisnya kita lihat hadis yang ke-55 dalam kitab ini dan hadis yang pertama dalam bab keempat 4 uh, ini falawal عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وَإِنَّ الرَّجُولَ لَا يَكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Yang pertama, yang ni hadis yang pertama dalam bab ni. Daripada ibnu Mas'ud radhiyallahu r.a, daripada Nabi s.a.w, baginda bersabda sesungguhnya kebenaran itu membawa, saya ingat sambil-sambil tu kita buatlah pembetulan dalam kita terjemahan ni. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kepada atau membawa ke syurga. Dan sesungguhnya seseorang itu berlaku jujur, yani berlaku benar. Sehingga dia, ya ada tambahan kata dia, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang sediq, ya atau seorang yang benar. Dan sesungguhnya dusta itu uh, membawa kepada fujur, uh, fujur ni boleh kita kata ya, apa yang kita nak kata al-fujur, al-kejahatan lah ya. Uh, kalau yang kalau uh, kalau sebelumnya uh, kebenaran dia membawa kepada kebaikan, maka, fujur, uh, maka dusta dia membawa kepada kejahatan ya, dan kejahatan itu membawa ke neraka dan sesungguhnya seseorang itu berdusta atau berbuat dusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta hadis riwayat Bukhari dan Muslim kemudian hadis 56 wa'athani an Abi Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib رضي الله عنهما قال حافظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق فان الصدق فان صدقك على فان الصدقه اا فان ان الصدق يا فان الصدق بين الصدق طمانينه والكذب ريبه رواه الترمذي وقال حديث صحيح. يعني kedua daripada Abu Muhammad Al Hasan bin Ali Abu Talib ni agak agak dalam ditulis ibn tu dia kalau dalam bahasa Melayu kita dia tidak ada beza ya. Dia dalam bahasa Arab kenapa dia ibn uh, kenapa dia bin dengan ibn uh, dia lebih kepada faktor atau sebab nahu bahasa Arab itu sendiri sedangkan kalau dalam bahasa Melayu kita bila sebut fulan anak fulan kita akan kata bin Dia fulan, bin, fulan jadi tidak ada beza lah antara bin dengan dari dalam bahasa Melayu dalam bahasa Melayu bin, bin dengan ibin sama lah kalau dari sudut tata bahasa, bahasa Arabnya ada hukum hakam yang berkaitan jadi tak perlu kita nak ubah bin kepada ibn atau ibnu tak perlu. Yes ya, bahasa Melayu dia dia dia apa? Dia dia standardnya. Dia penggunaan dia sama. Ya. Jadi boleh saja dikekalkan uh, uh, dikekalkan perkataannya kepada bin sahaja. Ya semuanya bin, tak perlu ya diselang-seli dengan ibn dan sebagainya kerana barangkali ya uh, boleh uh, menimbulkan kekeliruan dan seumpamanya. Jadi kita kata yang kedua daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Abu Talib uh, bin Ali bin Abu Talib ya. Kalau dalam bahasa Arab kalau tuan-tuan melihat -tuan di atas tu dikatakan uh, bin Abi Talib. Abu dengan Abi pun ini berkait dengan nahu tata bahasa. Bahasa Arab Tapi kita bahasa Melayu Kita Benda tu tak berkait dengan Bahasa Melayu Maka Kita Kekalkan Kepada Abu sahaja Tak perlu nak diganti Kepada Abi Jadi Sama lah dengan uh, perka uh, Perkataan Bin tadi tu Ya jadi Daripada Abu Muhammad Al-Hasan Bin Ali Bin Abu Talib Ya radiyallahu anhum Dia berkata Saya hafal Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkanlah apa-apa yang membuatkan kamu ragu-ragu uh, apa ni? tinggalkanlah apa yang membuatkan kamu ragu-ragu dan ambillah dan saya ingat, dan ambillah menuju sesuatu itu kita gantilah dan ambillah apa yang tidak meragukan kamu. Ya, saya rasa itu lebih mudah untuk difaham difahami. Kerana sesungguhnya, kerana kesesungguhnya benar itu ketenangan, sedangkan dusta itu uh, keraguan. Ya, benar itu ketenangan, ya, sedangkan dusta ialah keraguan. Ya, hadis uh, at mitir, atir mitir dia berkata hadis sahih. Ya. Baik, yang di bawah itu itu semua perkataan Imam Munawi saya ingat tak tak perlu nak dibaca seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadis 57 al salis an abi sufyan sahr bin harb radhiyallahu an fi hadisih al-tawil fi qissati heraql qala heraql fa madha ya'murukum ya'ni annabiy sallallahu alaihi wasallam qala abu sufyan Qolat, yaqoolu agbudu Allah, agbudu Allaha wahdahu, walla tushriku bihi shi'aa, wa truku ma yaqoolu abaa'ukum, wa yamuruna bil salat, Ketiga, hadis yang ketiga dalam bab ni daripada Abu Sufyan, Sa'hir bin Harb radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadisnya yang panjang tentang kisahnya dengan Heraclus atau Heracles macam sebutnya ya mungkin tuan-tuan lebih tahu eh uh, Heraclus Heracles oni oh, to balik pula ya Heraclus kalau dalam bahasa Arab Herakal ya Dia berkata apa yang dia perintahkan ke atas kamu Abu Sufyan berkata dia mengatakan sembahlah Allah semata-mata janganlah kamu menyakutukannya dengan apa-apa dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu dan dia memerintahkan uh, supaya kami solat berkata benar ya uh, al uh, bersikap al-afaf yakni hidup uh, dalam keadaan uh, apa uh, hidup berdikari saya uh, hidup secara bersih tu maknanya hidup uh, berdikari tidak meminta-minta ya dan seumpamanya di samping menyambung silaturrahim ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim kemudian hadis 58 tuan-tuan rabi' an abi sabit wa qila bi sa'id wa qila abu al-walid abul walid, walid sahl uh, ibni hunayf Wahuwabadri radiyallahu anha, Anan Nabiya s.a.w.a. Qal, Man sa'alallaha ta'ala as-shahadah Bi sediqin ballagahu allahu manazil as-shuhadah Wa inma ta'ala firashih Rahu Muslim Hadis yang keempat dalam bab ini daripada Abu Thabit Dikatakan uh, Atau juga disebut Abu Sa'id Dan juga disebut Abu Al-Walid Yang yani kunyahnya ada ada pendapat-pendapat ya ada perbezaan pendapat tentang uh, apa kunyah dia ada yang kata Abu Sa'id ada yang kata Abu Said ada yang kata Abu Al-Walid sedangkan nama dia Sahal bin Hunaif seorang uh, sahabat yang turut serta dalam perang Badar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda, barang siapa memohon kepada Allah taala mati syahid ya barang siapa yang mohon supaya dia dapat mati syahid dengan benar maka maka dia uh, uh, maka Allah ya maka Allah akan menyampaikannya ke tingkat-tingkat para syuhada Sekalipun dia mati atau dia meninggal dunia di tempat tidurnya Hadis serai muslim pada hadis 59 al-khamis an nabi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya Salawatullahi alaihi wasallamu alaihim faqala liqaumihi la ya illa yatba'anni rajul malaka bud' amra'atin wa huwa yuridu an biha ولما يبني بها ولا أحد ولا أحد بنا بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو, وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من قريتي صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فلازقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلازقت فلزق يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس, برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها Lana mutafaqun عليه. Uh, yang kelima hadis kelima bismillah. Kelima hadis kelima dalam bab ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anh. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang nabi daripada para nabi, iaitu yani yang terdahulu, selawat, uh, selawat dan salam Allah. Uh, semoga selawat dan salam Allah selalu tercurah ke atas mereka. Dia berperang dan dia berkata kepada kaumnya jangan jangan sesiapa mengikutiku daripada kalangan mereka yang apa terjemahan tu ya eh uh, uh, jangan Mengikuti saya jangan ada sesiapa yang mengikutiku daripada kalangan sesiapa yang uh, yang uh, memiliki hamba perempuan sedangkan dia mahu uh, bersenggam dengannya tengah terjemahan itu lebih jelas ya uh, memiliki hamba perempuan atau uh, atau sudah berkahwin antara dua itulah ya. Uh, jangan sesiapa yang sudah berkahwin atau jangan sesiapa yang memiliki seorang hamba perempuan sedangkan dia mahu bersenggam dengannya yakni berjimaak dengannya dan dan dia belum berjimaak dengannya juga sesiapa yang sudah mendirikan rumah dan belum meletakkan atapnya dan juga sesiapa yang telah membeli kambing atau unta-unta yang hamil sedangkan dia menunggu kelahiran anak-anak haiwan ternakannya itu. Maka dia berperang, yakni uh, Nabi tersebut dengan tentera-tentera uh, bersama dia. Maka dia, yakni Nabi itu berperang dan apabila dia telah menghampiri sebuah perkampungan pada waktu asal, pada waktu salah asal, atau hampir dengan waktu itu, dia berkata kepada matahari. Nabi itu berkata kepada matahari. Ini satu cerita riwayat yang atau kisah yang tak kurang luar biasanya. Nabi itu berkata kepada matahari itu, ya, sesungguhnya engkau diperintah. Dan aku juga diperintah. perintah. Yani kita, dua-dua kita di uh, di bawah perintah. Ya. Yeah. Kita, kedua-dua kita, kedua kita di bawah perintah. Yang ni, di bawah perintah Allah. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami. Yang ni, jangan biar dia uh, terbe terbenam. Afon. Jangan biar matahari itu terbenam. Yeah, kerana mereka sudah hampir nak nak, nak nak nak berperang, ya. Sedangkan kalau dah cuaca dah gelap, maka akan ada kesukaran berperang, ya. Uh, ya Allah tahanlah matahari ini untuk kami, maka matahari itu pun ditahan sehingga Allah memberikan kemenangan kepadanya kepada nabi uh, tersebut maka Nabi itu mengumpulkan harta rampasan yang berjaya diperoleh. Kemudian, dikumpulkan harta rampasan itu diletakkan di satu tempat. Kemudian datanglah api untuk menyambarnya, untuk membakarnya. Ternyata api itu tidak, tidak, tidak, tidak dapat membakarnya. Maka Nabi itu berkata, sesungguhnya ada berlaku pengkhianatan terhadap ganjah terhadap harta rampasan uh, ini di tengah-tengah kalian di tengah-tengah kalian, iaitu ada yang ada yang telah mencuri uh, sebahagian daripada harta rampasan perang ini. Sedangkan uh, uh, api yang telah diarahkan ialah supaya dikumpulkan semua harta rampasan dan jangan ada sesiapa yang ambil mana-mana daripada harta rampasan itu. Ya ini syariat. Nabi terdahulu. Semua harta rampasan itu perlu dikumpulkan uh, sebelum uh, sebelum api dari langit datang menyambarnya dan membakarnya. Nanti kita akan uh, jelaskan. Yeah? Sesungguhnya ada pengkhianatan terhadap ghanimah di tengah-tengah kalian. Dan ini berlaku dalam kalangan kalian. Maka hendaklah dari daripada setiap kabilah. Uh, datang seorang berbayah kepadaku. Dan ini ber, mengangkat sumpah kepadaku. Maka menempellah tangan sesu, uh, seseorang itu dengan tangan Nabi itu. Dan Nabi itu berkata di tengah kabilah uh, Afon. Di tengah kalian... Ia dalam, kalian, dalam kalangan kalian ada yang berlaku khianat mengambil harta rampasan perang ini. Maka hendaklah kabilahmu berbaikah kepadaku. Maka melekatlah tangan dua atau tiga orang dengan tangan Nabi itu. Dan dia berkata pada pada diri kamu dalam kalangan kamu ada pengkhianatan. Maka mereka datang membawa sebuah kepala mirip kepala lembu yang diperbuat daripada emas. Ya, yani rupa-rupanya itu yang telah di, di, di, di dicuri ya. Rupa-rupanya apa yang dicuri daripada rampasan perang itu ialah apa tadi? Uh, uh, kepala emas dalam bentuk kepala lembu. Emas dalam bentuk kepala lembu. Besar tak besar. Kepala lembu mau besar macam ni. Bayangkan ada kepala lembu sebesar ini Diperbuat daripada emas. Ya? Ukiran kepala lembu daripada emas. Rupa-rupanya itu yang telah di, di dicuri. Eh, dari harta rampasan perang eh, itu. Maka eh, Nabi itu meletakkannya. Yani meletakkannya bersama dengan. Harta-harta rampasan perang yang lain. Lalu datanglah api membakarnya. Membakar semua harta-harta rampasan perang tersebut. Sesungguhnya ghanimah tidak halal bagi sesiapa pun sebelum kita. Ini kata Nabi SAW. Harta rampasan perang tidak halal bagi umat-umat yang terdahulu. Umat Bani Israel, semua umat yang terdahulu. Tak halal bagi mereka mengambil harta rampasan perang ya. Yeah. Kerana Allah tak bagi ya. Yeah. Kemudian Allah menghalalkan ghanimah Harta rampasan itu bagi kita Bagi umat Nabi Muhammad uh, Ketika mana Allah melihat kelemahan Dan ketidakmampuan kita yani Kita tak terdaya Nak, men -nak, -nak menahan diri daripada uh, Melihat harta rampasan perang itu jika ia dikumpulkan untuk dibakar ya, nisai kita tak akan mampu menahan diri kita bayangkan ada emas sebesar macam ni, sebesar kepala lembu diletakkan di tengah-tengah padang menanti api datang dari lelaki untuk membakarnya mesti hati kita akan kempunan, ya sebab, ialah uh, takkan Allah melihat kelemahan dan ketidakupayaan kita dia telah menghalalkannya untuk kita yani harta rampasan perang itu akhirnya telah dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, hadis yang terakhir dalam bab yang keempat ni. Ya, hadis yang kena uh, hadis nombor 60, hadis yang keenam, as-sadis. An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bayani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa'in in sadaqa Wabiyana buruk lah ma'fi bayihi ma'wa in kathab wa ketma muhiqt barakatu bayihi ma mutfakun alihi hadisan kenaam dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anha hadis berkata Rasulullah saw bersabda penjual dan pembeli berada dalam Uh, keluasan Atau penjual dan pembeli Masing-masing ada pilihan Saya ingat itu lebih tepatlah, lebih mudah faham Penjual dan pembeli Masing-masing ada pilihan Ya, Pilihan untuk nak meneruskan Jual beli tersebut Selagi mana mereka Berdua belum berpisah Ini yani selagi mana Masing-masing penjual dan Pembeli belum berpisah uh, Dari majlis uh, Jual beli mereka itu jika mereka berdua berlaku jujur yani penjual berlaku jujur pembeli berlaku jujur maka mereka diberkati mereka akan diberkati dalam jual beli mereka dan sekiranya mereka uh, menyembunyikan yani menyembunyikan air yang tertentu dan berdusta maka terhapuslah keberkatan dalam jual-beli mereka itu. Ya, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan kita lihat nas-nas yang telah kita baca dalam bab yang keempat ini berkenaan berlaku benar atau berlaku jujur dan benar atau as-sidq sifat as-sidq, sifat jujur dan benar Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarij Al-Salikin antara lain, beliau mengatakan berlaku jujur atau sifat berkata benar merupakan antara sifat yang membezakan antara golongan munafik dengan orang beriman. Kerana antara ciri utama orang munafik apa tuan-tuan, berbohong apabila ber, dia berbicara, dia berbohong. Jadi, antara sifat orang beriman ialah berkata benar. Jadi, sifat berkata benar merupakan antara sifat yang membezakan antara golongan munafik dengan golongan yang beriman. Bahkan, sifat berkata benar, sifat jujur merupakan sifat penghuni syurga sedangkan sifat Berdusta, berbohong Tidak jujur Tipu daya, tipu muslihat Ini meru semua merupakan antara sifat-sifat Para penghuni api neraka wal Jadi kita kena ingat ya? Jangan kita mudah berbohong Jangan kita mudah uh, berkata tidak benar Jangan kita mudah nak memperdaya Daripada sekecil-kecilnya sehinggalah sebab sebesarnya sedaya upaya hendaklah kita sentiasa jujur kita berlaku jujur dengan diri kita seperti mana kita berlaku jujur dengan orang lain dan kita berlaku jujur dan benar dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya? jadi kalau kita lihat agama Islam itu sendiri di asasnya dibina atas kebenaran dan kejujuran Bahkan agama Islam itu datang untuk nak membezakan antara yang benar dengan yang batil. Agama Islam datang untuk nak membezakan antara kebenaran dengan pembohongan serta pendustaan. Yang kita lihat banyak berlaku dalam kalangan penganuk-penganuk atau dalam kalangan agama-agama yang lain agama-agama lain jangan terkejut kalau kita dapati banyak pembohongan dan pendustaan. Tak kiralah dari sudut cerita-cerita, riwayat-riwayat, kisah-kisah yang apa? yang dibawa banyak pembohongan dan uh, penipuan. Kenapa berlaku demikian? Kita boleh kita katakan ini kerana uh, agamanya dibina atas pembohongan. Maka tak heran jika dalam dalam dalam kalangan penganutnya mereka banyak juga berbohong dan berdust, berbeza dengan agama Islam. Agama Islam dibina di atas kebenaran dan kejujuran. Ini setiap Muslim diperintahkan supaya sentiasa berkata benar, walaupun atas diri sendiri, walaupun dia berkait dengan diri kita. Jika kita tersilap, kita disuruh supaya mengaku kesilapan. Jika kita ada buat salah, kita mengaku salah. Jangan nak mempertahankan apa yang salah. Jangan nak dijangan nak, nak ditegakkan apa yang uh, jangan ditegakkan benang yang yang uh, basah. Jadi nak kata bahawa agama Islam ialah agama yang batinnya menepati zahirnya, kata katanya menepati perbuatannya dan uh, beritanya menepati realitinya. Tidak ada percam tidak ada uh, perbezaan, tidak ada percanggahan atau pertembungan. Itu dia agama Islam. Agama Islam menuntut supaya hati kita di di di di, di, di, di zahirkan dalam kata-kata dan perbuatan kita. Yaani jika kita mendakwa bahawa diri kita beriman, jika kita mendakwa kita beriman dengan Allah dan Rasul, maka hendaklah Iman itu terserlah Dalam kata-kata dan perbuatan kita Jangan sekali-kali Kita melakukan Hal-hal yang tak sepatutnya Berkata perkataan-perkataan Yang tidak sepatutnya Tetapi kita mendakwa bahawa Hati kita beriman Ini jelas ada pertembungan Bagaimana mungkin Kita Kata-kata atau perbuatan kita Menyalahi agama tetapi dalam masa yang sama kita tergamak nak mendakwa bahawa hati kita uh, beriman dan sumpahnya ini kadang-kadang kita banyak dengar, ya orang yang melakukan maksiat, ya melakukan hal-hal yang tak sepatutnya. Apabila ditegur dia kata uh, iman dalam hati dia dia dia, dia nak cuba pertahankan dirinya dengan perkataan yang seperti itu. Maka dikatakan kepadanya, jika benar iman engkau dalam hati nescaya ia akan terserlah pada kata-kata dan perbuatan engkau. Yeah? Jadi kita lihat uh, ayat yang pertama yang dibawa oleh Imam Naui, firman Allah, Ya'ayu ladhina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu sentiasa bersama orang-orang yang benar. Perintah, perintah Allah atas orang-orang yang beriman supaya mereka sentiasa berdamping dengan orang-orang yang yang benar. Jangan jangan berdamping dengan mereka yang uh, berdusta, mereka yang uh, penuh dengan tipu muslihat. Orang-orang yang benar di sini yakni orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran. Orang-orang yang benar yang dimaksudkan adalah inilah orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran. Jalan yang lurus. Bukan jalan-jalan yang menyimpang, yang tersimpang dari jalan yang lurus itu. Seperti mana halnya, ya, golongan ahli maksiat, ahli bedah, golongan yang ter, terpalit dengan syirik dan kufur. Ya. Mereka, ini, mereka ini golongan yang tidak benar. Ya. Jadi, kita kena sentiasa muhasabah melihat keadaan persekitaran kita. Dengan siapa kita berdamping, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berbicara, ya? dengan siapa kita bertukar-tukar pendapat dan pandangan. Pastikan persekitaran kita dikelilingi oleh orang-orang yang benar. Kerana jika persekitaran kita tidak baik, yakinlah bahawa dia akan memberi kepada kita kesannya kita akan terkesan dengan persekitaran buruk kita itu uh, sedikit sebanyak. Yeah. Kemudian ada ayat ayat lain, وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ Allah menyebut tentang orang-orang yang benar, lelaki dan perempuan. Ini golongan yang Allah redha dan Allah sediakan surganya. Ia adalah syurga itu ialah bagi orang-orang yang Benar lelaki dan perempuan. Lagi-lagi sekarang ni sibuk kita mendengar ya cerita-cerita tentang skama. Ha, jadi kita kata antara uh, lawan golongan yang benar ialah golongan skama. Ini kalau bahasa bahasa canggih dia lah. Golongan yang benar lawannya ialah golongan skama. Golongan pembohong, pendusta, penipu. Golongan yang uh, penuh dengan tipu daya dan muslihat. ya. Yeah? Sedangkan mereka ini diancam dengan api neraka uh, atas pembohongan dan tipu daya mereka. Kemudian Allah kata, <tik> Jika mereka berkata benar, nisai itu lebih baik bagi mereka. Uh, ini dalam pepatah bahasa Melayu kata apa? Berani kerana benar, takut kerana salah ini prinsip prinsip uh, muslim berani kerana benar sentiasa berkata benar walaupun kita berdepan dengan uh, dengan cabaran dan dugaan siapa kata ya, bahawa uh, berpegang dengan kebenaran itu mudah akan, akan ada cabaran cabaran dia itu adalah lumrah uh, hidup di dunia tetapi mereka yang berpegang teguh dengan kebenaran sentiasa berkata benar, sentiasa berlaku jujur, sentiasa mencari kebenaran ya? dan sentiasa mengakui kesilapan dan berubah sudah upaya memperbaiki diri mereka maka mereka inilah yang yang yang yang Allah sediakan untuk mereka syurganya Kemudian kita lihat dalam hadis yang pertama ada yang dibawa oleh uh, pendulis. Ia ya, hadis uh, nombor 55. Tuan-tuan dan puan, Ini berkenaan sifat benar dan sifat uh, bohong. Bagaimana sifat benar akan membawa orangnya kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan itu akan membawa orangnya ke syurga manakala sifat dusta, sifat berbohong, dia akan membawa kepada kejahatan. Sedangkan kejahatan akan membawa orangnya ke api neraka. Jadi nak kata bahawa sif, sifat ya, sifat suka berkata benar, dia akan mem, dia akan ada kesan baiknya. Sepertimana sifat suka berbohong. Ada juga orang yang suka berbohong mudah dia nak berkata bohong ya kata bohong tu macam macam selawat je bagi dia ya apa saja dia, dia dia mudah berbohong ini akan ada kesan buruknya ke atas orangnya ya jadi hadis ni jelas anjuran supaya sentiasa berkata benar dan sentiasa berkata sentiasa berlaku jujur kerana dia merupakan asbab segala kebaikan di samping ancaman dan tegahan atas uh, berkata bohong yeah? Jangan bermudah-mudahan dalam berbohong Kadang-kadang kalau pada hari ini Kalau di barat tuan-tuan Ada trend yang kita kena berhati-hati Jangan sampai kita terikut-ikut Sedangkan memang duka ceritanya ada Sebahagian dalam kalangan masyarakat Islam yang terikut-ikut Apa trend yang dimaksudkan di sini ialah Tren melakukan prank. Tren bergurau senda secara berlebih-lebihan dengan melakukan tipu daya, menipu atas uh, uh, mangsa dengan tujuan untuk gelak ketawa. Tak nafikan bahawa dia memang tujuan dia adalah gelak ketawa tetapi dia berkait, saya boleh kaitkan uh, perbuatan prank ya. Yeah? Uh, tak tahu apa dalam bahasa Melayu ni kalau siapa yang tahu boleh letak dalam komenlah ya apa prank ni dalam bahasa Melayu ya saya ingat apa tipu daya gelak ketawa ya cantulah lebih kurang kita boleh kaitkan ya budaya prank ini ya perbuatan prank ini dengan bab yang keempat dia ya, berkata jujur dan bersikap jujur dan benar dia berkait Seorang yang beriman, seorang yang uh, ber, ber, mempunyi, mempunyai apa, uh, sifat yang mulia, dia tidak akan terlibat dengan melakukan prank-prank. Dia tidak akan terlibat dengan perbuatan-perbuatan uh, uh, gelak ketawa secara berlebih-lebihan dengan cara uh, berbohong dan uh, berlaku, melakukan tipu muslihat. Dia tidak akan terlibat. Sebab apa? Apa yang saya boleh katakan di sini ialah paling tidaknya dia akan memberi kesan kepada uh, uh, apa, nama baik orang itu. Dia akan memberi dia memberi satu gambaran yang negatif ke atas orang yang buat prank itu. Bahawa dia adalah orang yang terdiri dari perkalangan mereka yang suka gelak ketawa secara berlebih-lebihan dan suka gelak ketawa sekalipun dengan cara berbohong dan bermuslihat sedangkan ini tidak baik gelak ketawa itu dibolehkan tetapi jangan sampai berbohong dan berbuat muslihat sedangkan bohong itu memang tidak baik ya walaupun untuk tujuan gelak ketawa ya tapi kadang-kadang kita tengok kalau di masyarakat barat, ya, yeah? uh, gurawan nakal atau menyakat. Ini barakah Lafiq Abu Hadayfa, ya, yeah? menyakat, menyakat ni kadang-kadang, ya, yeah? uh, sering kita saja kita nampak, ya, yeah? kalau sakat itu sampai dah melampau. ya, yeah? sampai buat, buat jerangkap sama lah, sampai buat terkejut. tekejut lah. Kalau orang tu kena kena heart attack kena tiba kena, serang, kena serangan jantung macam mana ya yeah? kalau berlaku kemalangan macam mana kalau berlaku kecederaan macam mana kan tak pasal-pasal ya yeah? kadang kena pukul dengan jatuhkan dialah tu biar dia tergelincilah macam-macam lalu kita gelak dan yani ini menunjukkan betapa buruknya budi pekerti ini menunjukkan betapa rendahnya nilai akhlak kita sepatutnya kalau tengok ada orang jatuh kita bantu tetapi gerangan apa kalau kita yang menyebabkan orang tu terjatuh, orang tu tergelincir, ya dan sebagainya. Ini jelas, ini ini bukan sifat orang yang uh, apa mempunyai uh, budi pekerti yang yang baik, bukan sifat orang yang mempunyai akhlak yang tinggi, ya, bukan sikap orang yang mulia. Bahkan ini adalah sikap orang yang hina, orang yang kerja suka gelak ketawa saja, ya. Baik, kemudian adalah hadis yang kedua hadis 56 uh, Nabi saw mengatakan tinggalkan apa yang meragukan dan ambillah apa yang tidak meragukan. Ini prinsip, ya prinsip supaya mukmin itu sentiasa dalam keadaan yakin, sentiasa dalam keadaan jelas dalam segala apa perbuatan dia. Jangan sekali-kali dia terjebak dalam benda-benda yang sama-sama. Benda-benda yang ragu-ragu. Benda-benda subhah. Tak tahu halal ke haram. Dia bantai saja. Tak boleh. Muslim dia kena jelas. ya Tak kira dalam bab ibadah atau dalam bab muamalat. Kena jelas. Dan segala apa yang nak buat tu, kau buat apa ni? Hukumnya kau tahu atau tidak? Kalau di, kala dipa, kala sudah dipastikan hukumnya, baru... Baru dilakukan, bukan buat tanya kemudian. Buat dulu tanya kemudian. Tak, kena tanya dulu kalau tak tahu. Ya, yeah? begitu. Ya, yeah? uh, tinggalkan apa yang ragu-ragu dan ambillah yang tidak ragu-ragu. Ani dan ambillah apa yang yakin. Ya, yeah? atau paling tidak ambillah apa yang uh, menepati sangkaan yang kuat. Ya, yeah? baik. Kerana sesungguhnya Benar itu ialah ketenangan. Sedangkan dusta ialah keraguan. Ini ini mungkin perlu perlu kita beri perhatian untuk kita faham. Benar itu ketenangan. Yang ini bila kita berkata benar, kita akan tenang. Bila kita berkata benar, kita akan tenang. Memang itu realiti dia. Lumerah kalau kita bohong saja, kita akan jadi tak keruan. Betul atau tidak? Bila kita bohong saja, dah kita akan jadi resah, gelisah, tak tentu pasal. Ya, yeah? Jadi kata Nabi, benar itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Dusta, bila kita berdusta, maka dia akan membuatkan uh, kita ragu-ragu uh, atau membuatkan kita rasa uh, tidak tenang. Uh, maka uh, dia punya prinsip dia Jangan sekali-kali berbohong. Kalau kita sudah berbohong sekali, nescaya bohong kita itu akan bercambah, bercambah dan bercambah. Berdasarkan bohong yang pertama tadi. Lalu kesudahannya kita pun akan mati akal, kita pun akan terperangkap dengan pembohongan kita sendiri. Maka, Uh, jalan selamatnya inilah jangan sekali-kali berbohong berkata benar sebagai contoh contoh saya apa yang contoh yang terlintas sekarang inilah jika ada yang mengajak kita untuk kita buat maksiat contoh yang ini contohlah ya, banyak contoh sebenarnya apa kita boleh bagi tapi ini yang terlintas dalam fikiran saya kalau ada yang mengajak kita buat maksiat atau ada yang mengajak kita buat bida'ah apatah lagi benda yang Allah murka apa jalan terbaik? Jalan terbaik ialah untuk kita berkata benar dan ber, berkata jujur, berlaku jujur dan berterus terang. Jangan kita nak berbohong, jangan kita nak ya, nak bermuslihat ke kanan ke kiri. Kalau ada orang yang ajak kita untuk kita buat benda-benda yang tak sepatutnya, ya tahlil ke, ya baca yasin beramai-ramai ke apa, benda-benda yang menyalahi as-sunnah yang kita sudah jelas insya-Allah. Apakah jalan jalan yang terbaik ya kita berterus terang kita berterus terang jangan kita berdalih kata saya sibuk oh hari ini saya ada urusan jika kita memilih jalan itu niscaya orang itu akan datang lagi di masa hadapan untuk mengajak kita lagi jadi waktu itu apa pula alasan kita ya jadi akhirnya kita akan terperangkap dengan uh, penipuan kita sendiri Berbanding kalau kita berterus terang dari hari pertama, nyesaye hari-hari yang akan datang akan jadi lagi mudah. Ya, yeah? jadi ini satu satu peringatan buat pedoman kita semua. Ya, yeah? banyak uh, kalau kita jadikan berkata benar dan bersikap jujur itu sebagai pedoman kita, kata Nabi dia akan membawa ketenangan kepada kita. Berbanding kalau kita nak Uh, melaku, ber, ber, bermuslihat ini dan itu ya kalau ada orang yang ajak kita ajak kita pergi ke majlis-majlis yang tak sepatutnya kita terus terang kata ini majlis ni saya tak boleh pergi ini majlis ni Allah Allah Allah murka terus terang ini majlis maksiat dan sebagainya kadang-kadang kita gara-gara nak jaga hati dan sebagainya ya, kita takut orang orang tu kata apa dan sebagainya kita sanggup Ya, berbohong, kita bermuslihat gini dan gitu sedangkan ini semua akan uh, membuatkan kita jadi tak keruan ya uh, membuat membuatkan kita jadi jadi ya, apa uh, terpalitlah dengan uh, dengan uh, syubhat dan sebagainya baik hadis yang ke yang ketiga atau hadis yang ke-57 tuan-tuan dalam bab ini ini merujuk kepada kisah Abu Sufyan. Kisah Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Ini dia. Beliau Abu Sufyan di antara pembesar Arab Quraisy yang pada awalnya menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita ingat peristiwa perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam berlaku apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang dan merampas uh, kafilah Abu Sufyan yang membawa barang-barang dagangan dari negeri Syam ke Mekah. Itu kisah dia. Niat asal Rasulullah nak nak nak, nak rampas barang dagangan ee uh, kafilah Abu Sufyan tetapi ditakdirkan bahawa Abu Sufyan berjaya menyelamatkan diri sampai ke Mekah dengan selamat tetapi uh, ternyata Abu Jahal yang uh, telah sampai kepadanya lebih awal berita rancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lalu dia uh, bertekad untuk uh, pada peniat awal niat asal dia nak selamatkan kafilah Abu Sufyan daripada uh, tentera Islam tetapi kemudian apabila Abu Sufyan dah selamat dia tetap dia meneruskan niatnya untuk menuju ke Madinah dan menyerang uh, kaum muslimin. Biar itu kisah Abu Sufyanlah. Tapi nak kata Abu Sufyan ni dia awalnya dia dia menentang Islam, menentang Rasulullah dan menentang Islam. Dan dalam satu peristiwa Abu Sufyan beliau adalah pedagang ya businessman kalau bahasa zaman sekarang ni banyak pergi ke negeri Syam yang waktu itu dikuasai oleh uh, Heracle, ya pembesar uh, or, saya tak pasti Heracle ni tuan-tuan mungkin boleh semak dia dia peraja Parsi atau Rom ya salah satu lah ya jadi beliau raja di negeri Syam pada waktu itu jadi apabila Abu Sufyan datang dengan dengan apa dengan pembantu-pembantu uh, dia, uh, Raja Hierakal telah memanggil Abu Sufyan ini uh, setelah Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus suratnya ke Hierakal menuntut atasnya supaya memeluk Islam. Ini dikatakan berlaku pada tahun enam Hijrah. Ya. Rasulullah menghantar surat kepada Hierakel pada tahun enam hijrah. Jadi Hierakel dia nak tahu lebih lanjut tentang latar belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Jadi dia ditakdirkan dia dia dia bertemu dengan Abu Sufyan atau Abu Sufyan pergi ke negeri Syam, ya, pergi ke negeri dia. Maka Raja Hierakel mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Hiraqal ternyata dia seorang yang bijak. Dia tahu bahawa Abu Sufyan ni dia menentang Rasulullah. Tetapi kerana dia nak tahu, dia nak tahu cerita sebenar tentang Rasulullah ni. Dan dia tak nak berita, bohong, tokoh tambah uh, daripada Abu Sufyan. Dan dia tahu Abu Sufyan ni tak suka Rasulullah. Jadi apa yang dibuat? Hiraqal mengarahkan Abu Sufyan... Uh, berdiri uh, macam macamah uh, berdiri di hadapannya manakala pembantu-pembantu Abu Sufyan berdiri di belakangnya Hiraqal bertanya kepada Abu Sufyan soalan tentang Rasulullah dan apa juga jawapan yang diberikan oleh Abu Sufyan kepada Hiraqal Hiraqal akan Uh, meminta pembantu-pembantu Abu Sufyan Yang berdiri di belakang Abu Sufyan Memberi isyarat kepadanya Sama ada Abu Sufyan berkata benar atau dustut Jadi bila Herakal Berbuat demikian Abu Sufyan selaku sebagai seorang pembesar Dia terpaksa berkata benar Kerana Menyedari pembantu-pembantunya berdiri di belakang Mengiyakan atau menafikan apa yang dia kata, dan dia rasa malulah Kalau dia dia, dia, dia didapati berbohong di hadapan Raja Hiraquel, dia rasa segan. Nah, kalau dia bohong dan pembantu belakang dia akan geleng-geleng kepala, misalnya, dia rasa bohong, dia rasa malu. Jadi akhirnya Abu Sufyan terpaksa berkata benar dan dia menjawab dengan tulus soalan-soalan Hiraquel kepadanya. Jadi antara yang ditanya oleh Hiraqal kepada Abu Sufyan ialah Apakah yang dia Apa yang Muhammad perintahkan atas atas kamu? Ya, lihat apa jawapan Abu Sufyan dia dia kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya kita menyembah Allah semata-mata, jangan berbuat syirik ya, dengan apapun. Dan tinggalkan apa yang diucakan oleh nenek moyang. Ini yani tinggalkanlah ajaran nenek moyang itu semua. Ya. Yeah. Uh, dan dia memerintahkan ka, supaya kami uh, me me mendirikan salat berkata benar. Ya. Yeah. Dia memerintah kami memerintahkan supaya kami mendirikan salat dan berkata benar. Ya. Yeah. Uh, di samping uh, hidup berdikari tidak meminta-minta. Dan menyambung silaturahim. Ya, ini benda-benda yang mulia, mulia belaka. Yang, di, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diakui sendiri oleh Abu Sufyan. Ya, ini musuh. Kalau sudah mengaku sesuatu te, tentang lawan dia, maka itu adalah satu satu hujah. Ya, kebenar seperti dalam satu perumpuan ungkapan Basarat kata kebenaran itu ialah apa yang diakui oleh lawan ani kata lawan pun dah mengaku sesuatu. Mana siapa? Yang, tak ada siapalah yang menafikan uh, benda tu. Ya, maknanya benda tu betul lah macam tu. Ya. Jadi Abu Sufyan sendiri mengaku bahawa Rasulullah dia dia mengajak kepada benda-benda yang baik-baik belaka. Antaranya ialah apa? Supaya berkata benar, ya, jangan berbohong. Baik. Kemudian seterusnya hadis 58 tuan-tuan ini ini tak kurang, ini, saya ingat ini sangat mendalam dan sangat besar dan signifikan maksud dia. Hadis 58, kata Nabi SAW, barang siapa memohon kepada Allah supaya dia mati syahid dan uh, secara benar, yani secara uh, jujur, maka Allah akan menempatkannya dalam kalangan mereka yang mati syahid. Sekalipun dia meninggal di atas, sekalipun dia mati di tempat tidur dia, yang ini siapa yang meminta meminta daripada Allah supaya dia dapat mati syahid, yang ini supaya dia dapat mati di jalan Allah, mati kerana Allah, mati kerana mempertahankan agama Allah. Kata Nabi saw, niscaya Allah dan dia meminta hal itu daripada Allah dengan tulus dengan dengan benar dan tulus. Dengan sejujur-jujurnya. Supaya Allah memberi, uh, mematikan dia uh, atau memberikannya mati syahid. Dia meminta hal itu dengan tulus dan jujur daripada Allah. Kata Nabi, maka Allah akan tempat dia, tempat menempatkannya dalam kalangan mereka yang mati syahid. Sekalipun dia meninggal di tempat tidur. Gara-gara dia berlaku jujur dan tulus dengan Allah meminta supaya dia eh, diberikan mati syahid. Ini nak nak maksud di sinilah betapa uh, kejujuran itu akan uh, memberi uh, kelebihan yang luar biasa kepada uh, orangnya. Ya? Barang siapa yang tulus meminta supaya Allah mengurniakan dia mati syahid maka Allah akan benar-benar menempatkannya dalam kalangan mereka yang mati syahid sekalipun dia mati di atas katil tapi dengan syarat dia meminta hal itu dengan uh, dengan jujur dan benar benar, -benar ya yeah, jujur dengan Allah Subhanahu uh, wa taala yeah. kemudian kita lihat dalam hadis yang ke-59 hadis yang agak panjang tapi ini berkenaan, ini menceritakan tentang peristiwa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi, dan hadis ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nak kata riwayat ini sahih. Ceritanya benar. Dengan sangat luar biasa. Kisahnya ialah seorang Nabi, dia nak keluar pergi berperang. Berperang dengan musuh-musuh uh, dakwah. Tinggal lagi, Nabi itu mengarahkan atau menuntut supaya jangan ada sesiapa yang turut serta berperang dengannya daripada kalangan mereka yang uh, uh, berkahwin atau memiliki hamba uh, perempuan yang dia hendak berjima dengan dia. Sedangkan dia belum lagi berjima Atau orang yang sudah mendirikan rumah tetapi belum siap lagi rumah dia. Ya, atau dia telah membeli uh, uh, kambing atau unta dan dia menanti haiwan ternakannya itu me, me, me, uh, beranak maksud di sinilah dia dia dia nak anggota-anggota tentera yang ikut serta bersama dia terdiri daripada kalangan mereka yang memberi fokus yang yang mempunyai fokus 100% dalam perang yang sedang mereka uh, yang uh, yang mereka sedang tuju ke arahnya ni yani dan dia tak nak ada sesiapa yang yang fikiran dia ya yeah, uh, apa Uh, masih lagi melayang ke sini, ke sana itu maksud dialah yeah. Baik. kemudian satu perkara yang luar biasa tentera Nabi ini apabila disampai ke satu perkampungan tempat uh, destinasi untuk mereka nak berkurang waktu itu, waktu Asar ya yeah. yang ini, dah nak dekat nak Maghrib lah, jarak masa antara Asar dengan Maghrib uh, tak berapa lama Ya, yeah. sedangkan perang menuntut masa yang lebih daripada itu kerana khawatir masa tidak akan sempat mereka tidak akan cukup masa untuk berperang Nabi itu berkata dengan matahari sungguh engkau diperintahkan dan aku juga diperintahkan Ini yani kedua-dua kita di bawah perintah Ya Allah diberdoa kepada Allah Tahanlah matahari ini. Ini yani Tahan, jangan bagi dia, terbenam. Supaya kami sempat berperang dengan musuh-musuh uh, dakwah ini. Maka Allah menahan matahari itu. Sehingga Nabi itu benar-benar berjaya menewaskan lawannya. Dan mereka uh, kumpulkan semua harta-harta uh, ghanimah rampasan perang yang uh, mereka peroleh. Ini kerana syariat umat terdahulu haram bagi mereka mengambil harta rampasan perang haram, tak boleh walaupun ambil satu dinar pun, tak boleh haram, kerana itu dianggap uh, tidak halal bagi mereka sebaliknya harta rampasan perang, ganimah itu perlu dikumpulkan dan diletakkan di, di di tengah padang kemudian, tak lama kemudian akan ada uh, api dari langit menyambar, membakarnya semua ini dengan dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu taala dan ini sebab ini syariat umat yang terdahulu okay? tapi apa yang berlaku dalam dalam peristiwa ini mereka kumpulkan semua harta ghanimah itu diletakkan di tengah padang tetapi api tak, tak datang datang menyembah sedangkan uh, api itu akan datang dalam tempoh masa yang singkat saja tapi ternyata api itu tak datang-datang dan uh, nabi itu menyedari bahawa ada sesuatu yang tak kena bahkan ada salah satu daripada harta rampasan perang itu yang telah diambil oleh anggota tentera yang uh, ada bersamanya maka nabi itu uh, meminta supaya ketua-ketua ketua-ketua kabilah yang turut serta berperang bersama dia supaya berbai'ah yakni mengangkat sumpah Uh, bahawa uh, mereka tidak mereka, mereka, mereka tidak ambil mana-mana daripada harta rampasan perang itu yeah. jadi dia minta supaya ketua-ketua kabilah uh, itu berbaikah kepadanya dan uh, ternyata benar ada salah satu daripada uh, kabilah yang turut dengan dengan Nabi itu Benar-benar telah mengambil, telah mencuri emas dalam bentuk kepala uh, lembu. Emas dalam bentuk kepala lembu. Yang, ini, yang sangat bernilai, sangat berhargalah. Maka tak heranlah kenapa mereka curi. Yeah? Dan, dan uh, mereka membawa kepala um, emas uh, kepala lembu itu. Diserahkan kembali kepada uh, Nabi itu. Dan diletakkan di tengah padang. Ya. Yeah? Uh, kemudian tak semena-mena api dari langit datang menyambar dan membakar harta rampasan perang itu yeah? jadi poin di sini kita lihat bagaimana gara-gara ketidakjujuran gara-gara pengkhianatan ya yeah, uh, menyebabkan uh, hukum Allah tidak dapat di, di, dilaksanakan ini syariat itu terhenti gara-gara ada -gara ada penipuan ada muslihat. Ini kesan betapa cepatnya kesannya di di di zahirkan bagi umat yang terdahulu. Umat terdahulu memang memang begitu. Kalau ada kesalahan betapa cepatnya Allah akan tunjukkan. Demikian kalau mereka mendustakan rasul mereka betapa cepatnya Allah turunkan azab ke atas mereka. Berbeza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana peluang demi peluang terus diberikan ya. Penangguhan demi penangguhan terus diberikan Supaya uh, manusia itu bertaubat kepada Allah Tinggal lagi sama ada kita Mengambil peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita Ataupun uh, tidak ya. Baik kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini Tuan-tuan dan perempuan Ya ini berkenaan jual beli kata Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjual dan pembeli masing-masing ada pilihan. Selagi mana mereka belum berpisah, maksudnya penjual ada pilihan sama ada dintua dina turunkan transaksi itu atau tidak. Demikian pembeli dia ada pilihan sama ada yang tua dina transaksi membeli barang itu ataupun tidak. Selagi mana mereka belum berpisah. Maksudnya kalau Masing-masing penjual dah serahkan barang, pembeli sudah serahkan bayaran. Kemudian mereka berpisah, maka itu bermaksud transaksi itu sudah pun uh, dilaksanakan. Transaksi itu sudah pun ter termeterai, ya. Dan waktu itu tak boleh, tak boleh nak dibatalkan dengan sewenang wenangnya ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mereka berlaku jujur maka jual beli itu akan diberkati. Kedua pem, penjual dan pembeli masing-masing perlu berlaku jujur. Penjual kena jujur dengan barang yang di yang di apa? yang dijualnya. Pembeli juga perlu jujur dengan harga yang dibayar. Ya. Sepertimana penjual kalau barang itu ada kecacatan, kerosakan dan seumpamanya dia kena terus terang. Penjual Pembeli pun kena berterus terang dengan uh, bayaran. Kalau dia nak bayar tunai, dia bayar tunai. Kalau dia nak bayar ansuran, ansur dia kena, ju kena jujur. Ya, bahawa dia benar-benar akan membayar secara ansuran. Dan uh, du du du duit yang digunakan itu adalah duit yang, yang tulen, bukan palsu dan sebagainya. Ya, demi meraih keberkatan dalam jual-beli tersebut, ya. Baik, اخوة, tonton ada perempuan sangat sampai di situ saja. Demi, maka demikian demikian adalah bab yang keempat dalam kitab Riyadhus Salih ini berka, berkenaan uh, bersifat jujur dan berkata benar, as-sidq. Ya. Yeah. Uh, seperti mana gelaran yang yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, yeah, orang yang benar. Ini ini adalah satu kedudukan keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya yang yang benar benar dalam imannya kepada Allah ya uh, sehingga kita bertemu lagi insyaallah mudah-mudahan kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallahumma bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina wa ala ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh